السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما بعد ميونغوني معادابو ذا صيام ميونغوني na ibada wa ramadhani anasema za katika sehemu mbili kuna la budda ini ni min ha apana budi kwa mfungaji kuzichunga hizo adab wal muhafadhat alaiha na kuzitunza na kuhakikisha kwamba anazitekeleza hali ya kuwa amefunga na kuna adab mustahabbah adabu mustahabba ambazo hizi ni sunna yanبغي an yura'iha wa yuhafidha 'alayha his adab ambazo ni mustahabba yatakikana kuzichunga vile vile na kuzitunza mfungaji kwa mambo ambayo yanatakikana mfungaji ajichunge nayo fa minal adab alwajiba miongoni mwa adab za wajib ambazo anatikana mfungaji ajipambe nazo na azifanyie kazi ayaquma as-sa'imu bima awjaba Allahu ta'ala alayhi ni mfungaji kutekeleza na kusimamia kikamilifu yale aliyowajibishwa na Allah Subhanahu wa ta'ala mna ibadati alqauliyya walfi'liyya katika ذا قوليه سنجamba tana na aqwal matamshi wal fi'liya na ibada za kimatendo wa min ahammiha na miongoni mwa zilizo muhimu sana katika ibada as-salatul mafruḍah salat ya ambayo ndio ya msingi na ilyo mkazo katika nguzo za Uislamu baada ya shahada mbili baada ya shahada mbili inayofuatia kwa kutiliwa mkazo ni sala kwa hivyo tajibu mura'atuhā bilmuhāfaẓati alaiha walqiyāmi biarkānihā wa wājibātihā wa shurūṭihā ni wājib fungaji atekeleze ibada ya sala kwa kutekeleza nguzo zake na nyajibu zake na masharti yake ambao haya ni lazima yapatikane kwenye ibada ya sala arkan nguzo za sala lazima zipatikane kwenye swala usekane nguzo moja sala ila yakunakuwa haishi wajibat nyajibu za sala ambapo tofauti ya wajib na arkan ni kwamba wajib ukiacha wajib kwa bahati mbaya basi unaleta sunna tusahu lakini ukiacha nguzo hakuna kitu utakacholeta ambacho kitakaa badala ya hiyo nguzo. ukiacha nguzo ya swala hakuna sajda tisahau wala chochote zaidi ya hiyo nguzo. Yaani lazima ulete hiyo nguzo ndio swala yako itasahi. Hakuna kitu kinakaa badala yake. Ndio tofauti ya nguzo na waje. Na mfano wa nguzo kama vile ukusoma soma suratul Fatiha kwenye swala ni nguzo kurukuu nguzo kusimama ni nguzo naam kusujudu ni nguzo naam ama takbira ile ya, ku... ya za kuhama ni wajib ile takbir allah akbar ni sami allahul man hamida hizi zaitwa Wajib subhana rabbiyal aala kwenye sujud subhana rabbiyal azim hizi zaitwa wajibat kwa hivyo nguzo ukiacha nguzo hakuna kinachokaa badala yake isipokuwa labda kama umeshindwa kutekeleza hiyo nguzo basi nguzo hiyo yu inasamehewa. Yaani hiyo nguzo inasamehewa. Hakuna kitu cha kuleta badala yake. Mfano umeshindwa kusimama basi unaruhusiwa uswali kwa kukaa. Na mfano kama hivi. Kwa hivyo tekeleza nyajibu, tekeleza nguzo pamoja na masharti ya swala yatimie. Naam fayuaddiha fi waktiha maa jamaa' ay takleezhiyo sala ndani ya wakati wake tena pamoja na jamaa fil masajid miskitini aende msikitini akasali fa inna dhalika min kufanya hivyo ndio takwa ndio uchamungu allati min ajliha shuri'a siyam ambao huwa uchamungu kwa ajili yake imefaradhiyo saumu imewekwa saumu ili tupate uchamungu Mungu Sema Allah Jalla waala ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykum asiyam kama kutiba alalladhina min qablikum la'allakum tattaqu mefaradhiyo kufunga kama waliofaradhi wale walio kwa kabla yetu ili mpate kuwa wacha Mungu mpate ucha mpate kukingwa na kujiwekea ngao na ulinzi wa kuwakinga na adhabu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala sasa kusimamia ibada ya swala kikamilifu hiyo inapatikana ndani yake taqwa ambayo kwa ajili yake imewekwa saumu wa fardhu 'ala al-umma ikafaridhishwa saumu kwa umma huu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili watu waweze kupata takwa wa ida'atu salat na kupoteza swala Munafin munafiq huko kuna pingana kabisa na sababu mtu ambaye haswali hii inaonyesha kabisa kwamba mtu huyo hana hofu ya Allah ndani ya moyo wake kwa sababu ibada ya swala ni wajib na ni amri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na imekuja makemeo makali sana Kuhusiana na mtu ambaye anaacha swala bali eh, anakufurishwa mtu ambaye ameacha swala kwa makusudi na hataki kuswali ame nasihiwa hataki naam baadhi ahli alilm anasema kwamba akisema kwamba mimi nakubali swala lazima swala ni faradhi lakini mimi basi nitaswali huyo anakuwa hajakuakufurishwi bali Atanasihiwa na kiongozi kwa muda wa tatu kwa muda wa siku tatu anapewa saha aswali asiposwali anauawa sio mchezo baada ya swala asiposwali anauawa lakini huyo sasa hauwawi kafiri kwa wale ambao wanasema kwamba hajakufuru kwa vile haja hajakataa kama swala ni wajibu kwake bali ni ile tu basi utaswali ni alafu la faaswali anauawa anaziko ny makaburi ya waislam lakini anesema hilo ni kiongozi wa serikali ya Kiislamu gani ni swali hilo kama yupo naam ndio anatoa hukumu sasa kupitia kadhi kwamba huyo auawe anauawa ama akikataa kusema mimi bwana naswali swali ni tutabishana tu swalini nyie ambao mna madhambi mengi Naam akakataa akasema si wajibu kwake huyo anakufuru na anauawa Reddan atazikwa kwenye makaburi sio ya waislamu Kwa hivyo ibada ya swala Ndiyo inajenga tapwa katika moyo ibada ya saumu kadhalika inakuja kuhimiza hilo na ndio maana tukaambiwa kwamba katika adabu za saumu miongoni mwa adabu za saba zilizokubwa kabisa ni mtu awe anatekeleza swala za faradhi tena aziswalie msikitini la sivyo anaingia katika adhabu iliyo kali amesema Allah subhanahu wa ta'ala katika kutahadharisha wanaacha kusali akasema fa khalafa mim ba'dihim khalfun, wakaja baada kaja ya yao watu ni baada ya wale wema walotangulia kupita tatkuja watu wengine adha us ambao hao wataipoteza swala hawaswali naam wattabu shahawat na wakafuata matamanio ya nafsi zao jinsi nafsi zao zinavyoamrisha ndivyo wanavyokwenda naam na wala sio jinsi sheria inavyoamrisha hapana wao wanafuata nafsi zao hao allah nasema fa yalkauna yalqauna ghayya hao watakuja ingia motoni watakuja kuingia motoni illa man taba isipokuwa atakaitubu wa amana wa amila salihan akaamini na katenda matendo mema fa ulaika yadkhuluna aljannata Wala yudhlamuna shai'a hao ndio wataingia peponi na wala hawata kitu na tumepewa fursa ya kutubia huyo mtu akitubia akarudi kwa mula wake akaanza kusali na kutekeleza ibada basi huyo sasa anakuwa ameshajijengea takwa amejijengea ngao ya kujilinda na adhabu ya Allah subhana wa Ta'ala kwa hivyo anakuwa nayo sababu ya kuingia peponi waminaswaimin na miongoni mwa wafungaji man yataha bisalati ljamaa jamaa kuna ambao wanapuuza swala ya jamaa ma ujuba عليه pamoja na kuwa ni wajibu uswali swala ya jamaa waqad amara allah bihi waqad amara allah biha fi kitabihi na allah neamrisha swala ya jamaa katika kitabu chake faqala akasema allah anasema aya 102 Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala wa idha kunta fihim anamambia mtume sallallahu alaihi wasallam unapokuwa nao watu wako na hapa ni kwenye vita a, hapa kwenye vita au sehemu ambapo kuna hofu idha kunta fihim faakamta aqamta lahumus salaam swala ili uwasalisha faltaqum ta'ifa minhum ma'ak Basi kikundi miongoni mwao kisimame pamoja nawe hapo ni vitani sehemu ambako kuna maadui wanataka kuwashambulia allah anatoa maelekezo jinsi gani wataswali swala ya jamaa hakuruhusu kuswali kila mtu peke yake akasema fal uh, Faltakum ta'ifah minhum ma'aka kikundi kimoja kisimame pamoja nawe waliaخد aslihatahum nawashtukue silaha zao fa itha sajadu Wakishamaliza kuswali hao hao ambao wamepanga swafu na wewe Wakishamaliza kuswali falyakunu min wara'ikum wa ende nyuma yenu nao wakashike ulinzi manake ni kwamba kundi kimoja wagae watu wako makundi mawili kundi moja litapanga swafu na wewe linaswali na wewe na kundi lingine litafua linachunga kule maadui kundi lingine litakuwa limeelekea kule waliko maadui huko ameshika silaha ili maadui wasije wakawashambulia wakati wanaswali. imam wanaswali nao raka moja anarudi anasimama na wao wanasimama akishasimama imamu wanabake anabaki amesimama anaendelea kusoma na hawa maamuma hawa wanaswali peke yao wanamalizia rakaa moja wao wenyewe wakishamaliza rakaa moja wenyewe wanatoa salamu wanakwenda kwenye nafasi ya wale wenzao wale ambao wako wameshika silaha kule wanachunga maadui wasije wale wanakuja wanakuja kupanga tena swafu hapa kwa imamu huyu huyu wale waswalisha wale ambaye sasa anawasubiria hapa ana nao raka moja akishamaliza raka ile ya kwanza anakaa kwenye tashahhud wao wanasimama wanamalizia raka ya pili kisha anakaa wanakaa wanasoma tashahhud imamu anatoa salamu anatoa salamu pamoja inakuwa wote wameswali jamaa <laughs> sasa ndio Allah nasema, falyakunu min waraikum wakishabainiza kuswali hicho kwanza wawe nyuma yenu walta dhaifa tun ukhr yusallu alaf kije kile kikundi kingine ambacho hakija swali fal yusallu ma'aka kiswali pamoja nawe waliakhudhu hidrahum na wachukue tahadhari wa aslihatahum na silahazao sasa unaweza kusema hii aya lazimulizia swala ya hofu watu akiwa vitani inausiana vipi na sisi hapa kusema kwamba ni wajibu kusallia jamaa anasema Sheikh Ibn Thaimin anasema rahimahullah fa amara Allah ta'ala bisalahi ma'al jama'ah fi halil qitali Allah akaamrisha kuswali katika jamaa katika hali hii ya vita wal khawf la khofu kubwa ya kushambuliwa aula basi katika hali ya utulivu na amani iwe na ni aula zaidi na ni bora zaidi kwamba swala ya jamaa iwe ni yenye kutiliwa mkazo na, niwe, na iwe ni yenye kuamrishwa ikiwa wale hawakuambiwa kwa vile mku hapa vitani na maadui wako kule basi kila mtu swali kivyake swali mmoja hapa mngana angalia kule uo na swali hili na swali na swali, swali, swali, swali. hawakuambiwa hivyo basi maana yake ni kwamba mnapokuwa katika hali ya utulivu basi uwajibu wao unakuwa mkubwa zaidi wa kutekeleza swala ya jamaa msikitini yuma ya imamu Abu Hurairah allahu anhu kuelewa hadithi hapa anasema anna rajulan a'ma qala ya rasulullah kwamba kuna mtu kipofu alikuja akasema ewe mjumbe wa Allah laisa liqaidul yaquduni ila almasjid mimi sina kiongozi wa kuniongoza kwenda msikitini kama mnavyojua kwamba kipofu anakuwa na mtu ambaye Anamwelekeza anampeleka anampeleka mpaka anafika, anafika msikitini anasema sina kiongozi wa kunileta msikitini kwa maana kwamba naweza kusali nyumbani Faraha salahu tuma kamru sana wewe kama nivo sala nyumbani falamma walla daahu alipogeuka ule mtu anakwenda tume akamwita waqala akasema kumuliza hal tasma'u nidaa bisala ye unasikia wito wa swala huwa ukiwa hapo kwako unasikia hayya ala salah jooni kwenye swala unasikia wito huo qala na'am akasema ndiyo nasikia ala faajib ajb akamwambia itikia wito nenda msikitini kaswali hana mtu akumleta Aambia hivyo hivyo nenda unajikwaa naanguka unasimama unakwenda unapingia kichakane, unarudi jiani mpaka ufike msikitini kwa hali hiyo hakuna kusali nyumbani Huyo ni kipofu falam yurahis lahun nabiy sallallahu alayhi wasallam fi tarkil jamaa mtume hakumruhusu kuwacha jamaa ma anahu rajulun a'ma pamoja na kuwa yeye ni mtu kipofu wa lais lah qa'idun na hana kiongozi wa kumuongoza kuja msikitini sasa hii ni swala ya jamaa swala ya jamaa Ambao tunahimizwa tuje msikitini kuswali na wanaoambiwa haya ni wale ambao wanaoswali kuna mwingine anaswali peke yake nyumbani mwingine anaswali wapi kwenye barabarani mwingine anaswali kwenye shule yake mwingine anaswali wapi anaambia uende kusali kwenye jamaa kuna wengine hawaswali kabisa hiyo shida au wengine wanaacha swala inapita kunako wakati wake alafu anaoja kuiswali wakati mwingine hilo nalo ni jambo lingine la hatari sana kwa hivyo Kutokana na muda wetu kutokana na muda wetu kuwa mdogo uh, Tutosheke na haya ambao tumeyasikia tukiyafanyia kazi haya machache ambao tumeyasikia basi itakuwa niheri kwetu na uende ikawa ni sababu ya sisi kusamehewa makosa yetu na kuingia katika msamaha wa Allah Subhanahu wa Taala hasa katika mwezi huu tulioko nao mwezi, mwezi, mwezi wa saum, mwezi wa tauba mwezi wa kujikurubisha kwa Allah ambapo Allah jala waala anao watu wake ambao huachia huru na moto katika mwezi huu kila sifu kuna kundi la watu Allah analiachia huru na moto Allah tujalie tu miongoni mwao na kundi hilo Yani maana ya kuachiwa huru na moto? Yaani Allah Jalla Wala analiachele kunasema kundi hili haliingii motoni. Wao wanachwa huru na moto, kwamba hautaingia motoni. Haipatikani fursa hiyo isipokuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Sasa tujitahidi kutekeleza basi yale yanayotarikanana kutekelezwa ndani ya mwezi wa Ramadhani ikiwepo hizi adabu za funga ambazo miongoni mwazo ni kuhakikisha kwamba ibada za sala unazileta kikamilifu asao kawa ni miongoni mwa hao ambao watakaoachwa huru na moto wa jahannam ukawaumesalimika ja'alana allah mimman yastami'una alqaula wa yattabi'una ahsana naam jana nilisema kwamba ni taacha nafasi ya maswali lakini naona pia muda umeisha wacha niwache shekhi hapa